19. A Halotti Templomban A királyok völgye és Hadsepsut Halotti Temploma Napjainkban Az autóbusz másnap a szokásosnál korábban indult, hogy a turista csoportot téba nyugati oldalára, a királyok völgyébe, majd tovább a Halotti Templomokhoz vigye. Ehhez át kellett kelni a folyó túlsó oldalára. A korai indulást nem csak a sok látnivaló indokolta, de az is, hogy a hőség ezen a vidéken az átlagosnál is nagyobb volt a déli órákban. A völgyben és a Nílus nyugati, vagyis balpartján megrekedt a levegő, és az épületeket körülvevő több száz méteres falú hegyek keletfelől a naptól felhevülve délutára csak úgy ontották magukból a meleget. Herizonék annak ellenére, hogy tudták, Aznap délután elválnak a csoporttól, podgyászuk nagy részét a hajón hagyták. Megkérték a kapitányt, hogy amennyiben nem térnének vissza a hajóra, csomagjaikat a csoport távozása után eljuttassa a megjelölt szállodába. A kapitány a megbízást kisebb átvétele után el is vállalta. Így csak az expedícióhoz legszükségesebb ruházatukkal és tárgyaikkal indultak a nagy kalandra. A felszerelések között volt természetesen a türkiz, szkarabeusz nyakék, amely jelen esetben nem a fáraó, hanem Ronald Harrison író nyakát díszítette, nem kis kényelmetlenséget okozva viselőjének. – Ki tudja, hát ha hasznát vesszük a sírkeresésénél? – vígasztalta magát. – Különben is már úgy megszoktam, hogy hiányérzetem van, ha nincs nálam. – Mit fogsz csinálni, ha végül eladjuk? – Gúnyolódott Susan. Ha elég pénzt kapunk érte, felelte a férfi csináltatok magamnak egy ugyanilyet, és állandóan hordani fogom mondta komolyan Herizon. Alig negyed órai utazás után feltűntek a királyok völgyét övező hegyek, és az autóbusz megállt a királysírokat őrző völgyet lezáró kerítés kapuja előtt. Mindenütt géppisztolyos őrök vigyáztak a nemzeti kincsre, hiszen Egyiptom nemzeti jövedelmének több mint 40%-a a turizmusból származik, ami elsősorban a páratlan, sok ezer éves jó állapotban lévő, illetve helyrehozott műemlékeknek köszönhető. Miután az első néhány dinasztia temetkezési szokásai kudarcot vallottak, mivel a piramisokat a sírrablók sorra kifosztották, mintegy 3500 évvel ezelőtt a 18. dinasztia fáraói, a téba nyugati oldalán elhelyezkedő, kietlen, kopárhegyvidék eldugott völgyébe kezdtek temetkezni, abban a reményben, hogy a sírrablók a mély szikla sírokat nem fogják megtalálni, és nem fogják nyughelyüket megzavarva kifosztani, a velük együtt eltemetett kincseket elrabolni. Sajnos tévedtek, az ő sírjaikat is kifosztották, gyakran valószínűleg maguk a sírok építői. A királyok völgyében eddig több mint hatvan sírt találtak, amelyek számos kamrából állnak, különböző elrendezésűek és méretűek, van közöttük akár száz méter hosszú is, és olyan, amelynek lépcsői és rámpái 50 méter mélységbe vezetnek. A turistacsoport, csoport, amelyhez Herizon és a lány tartoztak, három sírt látogatott meg. Noha a sírókba vezető folyosók meglehetősen keskenyek voltak, a látogatókat lenyűgözték a falakon és a mennyezeten látható díszítések, jelenetek, domborművek. Herizonra a harmadik Ramses elsőnek meglátogatott sírja gyakorolta a legnagyobb hatást, a mindennapi egyiptomi életet bemutató színes domborművek és a sírkamra pillérei színes festésű jeleneteinek látványa. Suzant negyedik Ramszes sírja nyűgöztele a kékre festett mennyezeten, Nút istennő és alatta a hatalmas rózsaszín gránit szarkofág, rajta íziszt és más isteneket ábrázoló domborművekkel. Kilencedik Ramses sírja négy oszlopos kamrájának mennyezetén ugyancsak nút látható, csillagokkal teli szent bárkák között, míg a sötét falakra a túlvilág riasztó szörnyeit festették. Meglátogatták Tutahamon sírját is, amelyet az angol kárter érintetlenül talált. Ez a sír egyike a legkisebbeknek. Aranyozott koporsójában ott nyugszik a fiatal fáraó múmiája, de a talált, csodálatos kincsek a Kairói Múzeumban láthatók. A királyok völgye mellett található a királynék temetkezési helye, a királynék völgye is. Ez azonban már nem szerepelt herizonék turista csoportjának programjában. Döbbenetesek ezek a királysírok. Áradozott a buszon Herizon, akinek az egyiptommal kapcsolatos középiskolai tanulmányai alig terjedtek túl a piramisokon. Vajon ennek az építésznek hogyan is hívják? Szemut? A sírja milyen lesz? Hiszen ő csak egy nemes, és ahogy te elmagyaráztad, kegyvesztet lett. Ez az építész, a nevét már eddig megjegyezhetted volna, korholta le a lány. Szenenmut, a fáraóként uralkodó királynő, Hatshepsut hatalmu bizalmasa, mai szemmel leginkább főminisztere volt, és hosszú időn keresztül gyakorlatilag mindent megtehetett. De azután, hogy kegyvesztett lett, erősködött a férfi, már nem építhetett új díszes sírt magának. Kegyvesztett akkor lett, magyarázta Susan. Amikor harmadik Totmes, akinek hadsepszút, a mostohanyja és gyámja volt, felnőtt és meg akart szabadulni a királynő uralmától. Elképzelhető, hogy amikor még teljében volt mut, akár egy uralkodónak is megfelelő sírhelyet építetett. Az autóbusz, közben elhagyva a királyok és királynők temetkezési helyét, rátért a folyóval párhuzamos főútvonalra, majd megállt harmadik Anhotep halotti templomának romjai előtt, ahol az uralkodó két hatalmas szobrát, az egyébként meglehetősen rossz állapotban lévő, úgynevezett memnon kolosszusokat szemlélhették meg az utasok. Rövid pihenő után visszafordultak, hogy látogatást tegyenek, Téba nyugati partja legnagyobb nevezetességében, Hacsepsut királynő Halotti templomában. A Halotti templomok nem egyisten tiszteletét szolgálták, hanem a sírral együtt a fáraó temetkezési együttesének részét képezték. Az út nyugat felé kanyarodott, és a látóhatáron feltűnt egy hatalmas meredek sziklafal. A sziklafal aljában messziről egy szinte modernnek tűnő, többszintes épület állt, amely eltörpült az azt szinte körülölelő hegy mellett. Ahogy közelebb értek, teljes szépségében tárult elébük a terjedelmes, tökéletesen arányos templom, a szírtek felé emelkedő, egymás feletti szintek oszlop soraival, amelyekről rámpák vezettek a fölöttük levőkhöz. A hegy és a templom tökéletes egységet alkotott. Egy tökéletes szimetriájú épület egy tökéletesen kiválasztott környezetben. A régi pompájában helyreállított épület ma az egyik leglátogatottabb műemlék Egyiptomban. Hacsepsut királynő, mint a fiatal harmadik Totmesz gyámja fáraóként uralkodott, Fáraóként hadjáratot vezetett, expedíciót indított, szobrain is fáraóként szakállal ábrázoltatta magát. Uralkodóként, miniszterével, bizalmasával és építészével felépítette halotti templomát. Fatime az idegen vezető a templom alsó oszlop sora előtt ismertette a látnivalókat, majd a csoport szétoszlott. A professzor utasításának megfelelően Herizon és Susan közölte Fatimével, hogy egy-két napra elhagyják a csoportot. – Személyes találkozunk van egy barátunkkal – magyarázta az író. – Mihelyt lehet újra csatlakozunk. A csomagjainkkal nem lesz gond. A hajókapitánya vállalta, hogy elintézi. – Nem értem, mi történt ezzel a csoporttal – sajnálkozott az idegen vezető. Nagyon sajnálom, hogy önök is elhagyják, és pont itt. Remélem nem miattam. Szó sincs róla, vígasztalta Susan. Maga nagyon jól vezette. De ki akarja még elhagyni a csoportot? Többen, főleg a nők, mondta lemondóan Fatime, mint Mrs. Derby, Mrs. és Miss Hogarty. És persze az a különc musztafaszaid. Ja, meg a német nászutasok. Azok átrepülnek hurgadába, ott töltik mézes heteiket a Vörös-tenger partján. – Mit szólsz hozzá, hogy mások is pont itt hagyják el a csoportot? – kérdezte a lány, miután elbúcsúztak Fatimétől. – Nem tartod gyanúsnak? – Nem nagyon – mondta elgondolkozva Harrison. – A nászutasok megunták a templomokat, és már inkább a vörös tengerpartján szeretnének nyaralni. Az öreg Mrs. Derby és a Hogarty mama bár igazán nem látszik öregnek, de belefáradt a sok járkálásba, és a lánya persze vele ment. Legfeljebb ez a Mustafa Janus, de ő eddig is Janus volt. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy elutazott. Lehet, hogy itt ólálkodik a közelben. Lehet, hogy itt ólálkodik a közelben is Ránkles Omar barátoddal együtt. Tet rá egy lapáttal a lány aki egyre jobban utálta volt évfolyam társát, különösen azóta, hogy tulajdonképpen az fejtette meg Szenenmuth hieroglifáit. A halotti templomnak, mint mindig, aznap is sok látogatója volt. Herizonék elvegyültek a többiek között, és végigmentek a hatalmas épület különböző szintjein. Omárral nem találkoztak, így elkerülték az esetleges kínos magyarázkodást. Végignézték az egymás feletti oszlopsorok mögötti helyiségekben látható nagy obeliszkek szállításának részleteit bemutató domborműveket, a királynő puntországba vezetett expedíciójának képeit, az Anubis istennek szentelt kápolnát, és nem utolsó sorban Hatshepsut királynő isteni születésének kápolnáját, amelyel Hatshepsut királynő bizonyítani igyekezett, hogy apja maga ámon főisten volt. Négy óra előtt elsétáltak a templom együttes déli oldalán levő kápolnába, amely hator istennőnek volt szentelve. A tébai istennők között egyik legfontosabb, gyakran tehén formájában ábrázolt istennő szentélyét két oszlop alkotja. Ezek mögötti kápolnája három sziklába vájt helyiségből állt, amelyek nem voltak látogathatók. Mint Viginer professzor feltételezte, az amúgy is kevéssé látogatott szentély addigra teljesen üres volt, csak Maga Viginer állt az odavezető, kitámasztott ajtó mellett. Jókor érkeztek, már nincs itt senki, de még nincs késő, hogy továbbinduljunk, mondta a kölcsönös üdvözlés után. Ennek a résznek a feltárása még nem fejeződött be. Remélem nem zavarja magukat az a kiírás, hogy belépni tilos. kérdezte gúnyosan, majd folytatta. Emögött az ajtó mögött van egy szenen ábrázoló dombormű. Erre utal a rézlemezen lévő írás. Keresd a képem alatt a kerekkövet. Itt kell tehát keresgélnünk egy kerekkövet, és ha nagy szerencsénk lesz, találunk alatt a szenen sírjának helyére vonatkozó további információkat. Bementek, illetve inkább bemásztak a félig nyitott ajtón, és elkezdtek keresgélni a földön heverő kődarabok között, de a professzor rájuk szólt. Ez ábrázolja Szenen mutott. Mutatott egy, a falon lévő, rossz állapotban lévő kisebb domborműre. Itt kell keresni. Elkezdtek a földön levő törmelék között turkálni, és a dombormű alatt rövidesen rátaláltak egy, mint egy fél méter átmérőjű lapos kőhengerre, amin valaha valószínűleg valami, talán egy váza állhatott. Mind a hárman nekiveselkedtek, de nem sokára belátták, hogy így nemigen fogják a mázás követ felemelni. Ekkor Herizonnak mentő ötlete támadt. Az előbb láttam a kinti oszlopcsarnok végében egy vasrudat, amin egy bemenetett tiltó tábla volt. Próbáljuk meg azzal. A vasrudat könnyen leszerelték. Herizon a kő alá feszítette, és megpróbálta felemelni, de nem bírta. Ekkor Viginer is megfogta a rudat, és így kettőjüknek sikerült a szélét, mint egy tíz centiméter magasra emelni. Legyen szíves, nyújjon be alá! kérte a professzor a lányt, de az tétovázott. Ne félj már a kezeidet olyan nagyon! förmett a habozó lányra dühösen az író. De gyorsan, mert mindjárt sérvet kapok! Susan végre félve benyúlt a felemelt kőhenger alá. Egy darabig kotorászott, majd gyorsan kirántotta a kezét. – Nincs ott semmi – jelentette ki. Csalódottan összenéztek, és a két férfi lassan visszaengedte a követ. – Hiába! 3500 év alatt sok minden történhetett – mondta Viginer professzor, megpróbálva leplezni csalódását. – Az ördögbe is – kiáltott hirtelen Herizon. Ilyen könnyen nem adjuk fel – Kíséreljük meg újra! Viginer bólintott, és újra megfogta a vasrúd végét. Harrison is lehajolt, és újult erővel kezdték emelni a követ. Erőlködésük sikerrel járt, a kő széle immár mintegy húsz centiméter magasra emelkedett. Susan is bátorságot merített a másik kettő igyekezetéből, és most már bátrabban nyúlt a kő alá. Egy darabig kaparászott, majd diadalmasan felsikoltott. Megvan! mondta és kihúzott a kőhenger alól egy lapos, négyszögletes, poros valamit, és másik kezével letörülte róla a port. Egy tenyérnyi széles, vastag aranylemez volt, a letisztított részeken jól olvashatóan látszottak a rávésett hieroglifák.